Catedrals musicals El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música Avui som al vell mig de Barcelona, a la Rambla, on es troba un dels edificis que indiscutiblement són una de les catedrals de la música de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu. El teatre es va construir a partir del 1844 en un espai on hi havia hagut un monestir, a diferència de la majoria de teatres operístics europeus, el Liceu no va tenir mai el suport de la monarquia, sinó que va ser construït amb les inversions de famílies adinerades barcelonines, que guanyaven així el dret d'ús, per sempre, de llotges o butaques. Des de la seva inauguració, el Gran Teatre del Liceu i el Teatre Principal, que estan situats a 300 metres de distància l'un de l'altre, van estar en una pugna constant, aquesta rivalitat es va centrar a aconseguir les millors programacions i en ser els primers a estrenar els títols de més èxit o a contractar els millors cantants. Fins a finals del segle XIX, el principal va mantenir la primacia, però a partir de llavors el Liceu més innovador i amb més recursos econòmics va convertir-se en el gran teatre de la ciutat. Aquesta picabaralla va portar en algunes ocasions fins i tot a Alderulls del carrer. Més enllà de la seva funció com a sala d'espectacles, el Liceu era un lloc de trobada i de festa, amb els balls de màscares, l'exhibició de riqueses i on fins i tot es tancaven negocis i matrimonis. El fet que el Liceu esdevingués el símbol de l'oligarquia el va convertir en el punt de mira del proletariat revolucionari català, que utilitzava l'acció directa o propaganda pel fet com a mitjà de lluita de classes. El 7 de novembre del 1893, en una funció inaugural de la temporada, durant el segon acte de l'òpera Guillem Tell, l'anarquista Santiago Salvador llançaria dues bombes Orsini al pati de butaques, de les quals només en va esclatar una, deixant 20 víctimes, i un gran nombre de ferits. Aquest atemptat va ser un dels episodis més sonats del terrorisme anarquista contra la burgesia barcelonina, un atac al cor d'un dels símbols de la burgesia d'aquesta ciutat. I va obrir un període de repressió brutal per part del règim de la restauració. El teatre es va refer d'aquell fet i va estar programant òpera italiana, alemanya i russa, segons l'època, assent sempre l'emblema de la classe alta barcelonina i catalana. El teatre viuria un abans i un després el 31 de gener del 94, quan, en unes obres de manteniment del teatre, la guspira d'una màquina d'escoldar va fer calar foc unes cortines que van incendiar el teatre, que era majoritàriament de fusta. Aquest incendi va destruir gran part del teatre i es diu que el fum es podia veure des de tota la ciutat. N'han quedat algunes imatges com la de la policia traient quadres de dins de l'edifici o la de la famosa soprano Montserrat Cavaller que va deixar marxar un avió i va tornar davant del teatre en flames on se la va veure plorar. Després d'aquest accident, les administracions es van comprometre a reconstruir el teatre al mateix lloc i per fer-ho van adquirir-ne la propietat amb la fundació del Gran Teatre del Liceu. A través d'una campanya de donacions particulars, el teatre va poder reobrir l'any 1999, interpretant Turandot de Puccini, que era l'obra que s'havia d'interpretar quan hi va haver l'incendi. Des d'aleshores, el teatre continua sent l'emblema de l'òpera a la capital catalana. Avui sentirem un fragment d'aquesta òpera Turandot que havia d'interpretar-se el dia de l'incendi i va acabar interpretant el dia de la reinauguració. Sentirem la soprano Montserrat Cavaller i el tenor Luciano Pavarotti. Hem sentit Montserrat Cavaller i Luciano Pavarotti interpretant Turandot de Puccini, l'òpera que s'havia de representar el gener del 94 quan hi va haver l'incendi al Gran Teatre del Liceu i que es va acabar interpretant el dia de la reobertura, l'octubre del 99. Ens ha servit per explicar el Liceu de Barcelona, una de les catedrals musicals del país. Catedrals musicals patrimoine et architectonique catalan, il a sa relation amb la musique.